Sălbatiei, și sălbatiei, sălbatiei, sălbatiei, sălbatiei, sălbatiei, sălbatiei, sălbatiei, și Zilor, salii, și noșim doamna, la răposul la pomenirea sfinții maasez. Ale celor întinse marițelori noșii, anghelul al Padreanu Tsarigradu, vesință dreaptă, domnesc, sfinți și shamă, noastre Să ne miliească sfinții asupra noi ca și de oameni Niciunul unul nu a putut să o schimbe așa de frumos cum a schimbat pământuitorul. Lumea care se mai cunoaște doar din fărmiturile pergamentelor, nici de puncte din amintiri că n-a mai trăit nimeni venind în fărul de istorie, s-a arătat că a fost foarte frumdă a fost nemiloasă, dure, sau cum era catalogat în percepul prorocului Moise în Decaloc, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. De fapt, această duritate care s-a născut între oameni, nu a lăsat-o în ci s-a arătat păcatul în hidroșenia sa, în cruzinea sa, Câtă distrugere a putut să facă în om. Își arată conții păcatul din arul vieții omului când mușcă fără milă, ducându-l în moarte. Își arată conții când îl deposedează pe om de cele frumoase cu care a fost înnobilat de Dumnezeu. Fiindcă omul suspinat tot timpul, mai ales. În momentul crucial, când nevrând, trebuia să îngenunchețe în fața morții. Plângea, suspina, pierdea totul pentru tot a Oamenii în identitatea lor interioară simțeau că de fapt el nu este numai aici, doar un simplu pasager pe cărări de pământ trebuie să fie ceva și dincolo de după marte. Chiar filozofii de păgânii împlituiau acest lucru, deși era în subconștient, nu putea să treacă peste așa ceva. Trebuia să vină acela care a zidit cerul și pământul, acela care era în putere de a-L reînnobilate omul, la a ieredat zâmbetul care dispăruseră de de soarele mântuietor și îmbuietor de viață. Potărirea lui Dumnezeu din pământ și în pământ merge prin acel blestem a rămas definitivă. Omul și-a trăit vreo Dar o nu mai morții strupește, și putentă de a fi pentru totdeauna și sufletele. Din cauza că tot omul care murea, după rândul ia la Dumnezeu până la capăt cu sinelor, ori ar fi fost drept, oricine ar fi fost el pe pământ, mergea tot în prânz de ce deci lumea aștepta pe altcineva și acel altcineva trebuia să fie, nu ca ceea ce a fost, ceva nou cum avea să spună Înțeleptul Solomon, nimic nu este nou sub soare. Aștepta de acel Aștepta pe acel bun și acel bun avea să vină acum două mii de ani să lase Parfumul său de mir împrăștiat în toată lumea, după care au curs ce că în de, de cuvioși, ce a ar avea să nască, iar ce a cumțit avea să stârtească după cum a fost și prolocim. cu multe sute de ani înainte de a se împini cele spuse insultate de Dumnezeu, sunea așa. Asta așezământă lege, voi pune lor. Fără de legile lor nu le voi mai pomeni și păcatele lor nu le voi ierta. Iubiți credincioși, dacă în legea veche era dinte pentru dinte, opt pentru ochi, care erau lege dure, nemiloase. Dar acum a trebuit să vină cealaltă plângă, plăcută în pietoară, în spre viață, în de, de speranță? Pentru acest motiv și Dumnezeu a lăsat decalogul pe de piatră. În nefirescul pietrei, degetul lui Dumnezeu a scris Aștept cum contei ca acea placă, lăsând de talon pentru totdeauna încrusat în acea răcea la pietric, ca să vadă omul cine este. Mântuitorul avea să vină și să pună nou la șesământ de lege celor bunătății. Și cum? După cum a și promis. Nu o să-ți mai pomenezi fără de legile în care ai săcut, precum și păcatele în care te-ai comprețit o, o viață și te-a adus în halul în care eu avea viu în cărare și a de tot ce frumos. Numai vină la mine și crede. Acest lucru vedem atâta de pregna, atâta de prezent în viața noastră, în pașii noștri. Oricât de drept să am fi soare, tot ai nevoie de o dată și o dată ca să nu te condamne cineva chiar după litera legii. Și în momentul când te vede că ești bun, ești rând, atunci se făcut un prieten bun. Acest lucru vedem la animale care nu sunt cuvântătoare și nu au rațiune. Fii bun cu el, chiar dacă el a greșit, și îți vei face un prieten din cel necuvântător, chiar un prieten fidel până la sfârșitul vieții lui. Cu atât mai mult între oameni această prietenie bazată și izvorită din acest frumos și dumnezeiesc legământ, nu va fi discurs niciodată nici măcar rost de molii sau de rugii fiindcă Domnul a promis trebuia să-și întrinească, venind, iată că moare, omorât lăsându-se de cel mai înnobilat popor că s-a ispășit atât legea, litera legii. Apostolul Pavel avea să spune ce este mai mult lui sau Elinului mult în tot timpul, că lor ni s-au dat cuvintele Lui Dumnezeu, adică iudeului și nu el iudeului. Prin elinii înțelegând tot ce înseamnă restul lumii închinătoare de idoli și necunoscându-se Dumnezeul cel a tot puternic. Iată că în același context, Apostolul spune și ce dacă unii n au crezut au nedreaptă la fi credința în Dumnezeu? Lumea la timpul acesta ca și atunci a se confrunta cu cea mai grea plagă, cu secătuirea de cunoștința Dumnezeu de celui bine. Și dacă majoritatea nu cred, aceasta înseamnă că nu este Dumnezeu. Oare dacă un or nu vede soarele, aceasta înseamnă că nu este soare. Sau în carele, dacă nu a văzut o țară străină, depărtată de el, aceasta înseamnă că nu este pe pământ? Dacă nu a văzut o figură legendară, moartă de mult, nici contul de el n-a mai rămas, aceasta înseamnă că n-a fost istoric. Deci, dragi credincioși, se arată credința în Dumnezeu celător puternic care rămâne numai și numai în conștiința ta, cu singura condiție, tu să prefere. Venind în nu a mai pomenit fără de lege. S-a lăsat ucis de nobilul popor ucis mișelește, care a fost prima istoriei de când este pământul. Dragi credincioși, îl vedem pe Domnul Hristos bun în toți pașii vieții lui Pământe. Fără plată, fără niciun interes ca fi slăvit în lume când viveneau oamenii pădubiți, de sănătate sau fel de fel de plăsuri care le brăzau obrajii de lacrima durere, fără condiție, imediat e vindecată. Spunea un spuneau acela înțelegere, acelați este prieten nu care îți șterge lacrima, ci care ți o Într-adevăr, Mântuitorul nu îți dădea o vrea. Gândiți-vă la Hananiah. Gândiți-vă la sutașul de astăzi care pătrinea atât de greu cu slugă lui iubită trecea să marge. Dar iată că venit Domnul și cunoscându-i interiorul suferinței lui, îi spune merge acasă și eu venind îți voi vindeca sluga. Doamne, nu sunt vremi să fim sub și casăi mele. Iată credința. Cât de bun s-a arătat Domnul cu atâtea persoane, personaje din Sfânta Scriptură care sunt ca niște compendi întregi de bună învățătură, de bune maniere, mai de dragă spirit. Trebuia Domnul Hristos să-și împrimească pașii să-i pământeni și cu toată slava și cinstea să se ducă în locașul său, Dumnezeie luând de la noi, de pe pământ, trupul acesta adus spre viața veșnică. În urma dea să rămână apostolii săi. acești oameni dragi cădincioși, care i-am servat ieri pe cei doi Corifei, pe Pavel și este soborul întrecilor, apostole, tuturor apostolilor. A fost prezenți majoritatea la tot ce a pătinit Domnul și ce a făcut. Acești oameni au fost luați din luna sim. Îi vedem cum îi găsește la marea din Saretului, cum erau pescari cârpindu-și unii de alții pescuindu doi pești și i și luau celea de pe pentru viață. Nu i-a luat din și bison, nu i-a luat din rândurile filozofilor și secretul carului, ca nu cumva omul trebuie să de-i cât este de cotoros în viața lui să-i lui Dumnezeu vreodată, Doamne, te-ai folosit de filozofia noastră pe Și ca să vin cu un exemplu de-a dreptul filarii atâta de naif, Deștepții lumii de astăzi vă transportă pe Mântuitorul în acea lipsa lui din Noul Testament, la 12 ani și până la 30, îl duc în Tibet, spunând ca să vedeți câte inerții în capul oamenilor, spunând că s-a dus acolo să se cultive de la El Dumnezeu! O aberație și mai mare care o găsim în niște logi, obscure, în de lor. Spun că Dumnezeu, când a făcut cerul și pământul, s-a folosit de alfabetul masonului. Cât de inept poate să gândească omul? Te-aș întreba pe tine, tu, cel ce ai spus această energie, ești totuși un pic mai sunt decât în diala oamenilor de jos. înseamnă că existai înainte dacă face Domnul Cer și Pământul. Iată omul care nu-l are pe Dumnezeu, până și în râsul copiilor cadă. Domnul înălțându-se la cer, lăsând, în pergamentul minții apostolilor și a tuturor iudeilor, darul facerii de minuni și bunătatea sa, trebuia că acum să fie dus această, acest parfum în tot pământul. Păi vedem pe acești sfinți apostoli care, înfricoșați fiind iar a morții, până la venirea Duhului Sfânt la cinsecime, îi vedem oameni simpli, dar în momentul când s-a coborât drumul sunt închis de limbi de tot, iată-i cu adevărat, înnobilați cu niciun om, nici om pe pământ nu a primit atâta noblețe. Atâta dar. Unde se ducea cu omul cu care vorbea, imediat îl vorbea în la acela. Nu s-a născut vreodată om pe pământ poliglot să cunoască adică Gândiți-vă, cu darul acesta, anotilați de Dumnezeu cu această sabia a Duhului Sfânt, au cutreierat meridianele lumii, de la un capăt la altul. Și totuși rămânem cu de câtă vărbăție, Câtă dragoste au putut să arată acești oameni împlinind porunca Domnului când au zis lor Mergeți în toată lumea, propovădiți Evanghelia. va crede și se va boteza, se va mântui, iar cine nu va crede, se va progubi, va muri pentru totdeauna. De acum apostolii rămași singuri, Aveau să ducă până la sfârșitul vieții lor tristețea despărțirii de dragul lor tască. Venind în darul Duhului, Sfânt la cincime, Dumnezeu și-a împlituit făgăduințele și a completat desăvârșit de apostoli în toată puterea lor, de cuvântăreț de apostoli într-adevăr să meargă în toată Spuciul mare și cu tremurul era cum au avut-o diavolii când a murit Domnul Hristos pe tice, au avut o au avut-o Igor. Când se apropiau apostolii de deocetate care era închinătoare la Igor, deja cădeau Igori. Se făceau cu tremure locale auzind oamenii care n-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu la tot puternic, că vin niște bărbați din Ierusalim de neam duteu și vin de că tot ce ies în cal, scoteau la părările lor la porți bolnavi, șchiopi, muribuni, mulți care erau în desnădâjdea vieții penale la ei, dacă apucau a trece apostolii, fugeau în urma lor, măcar de umbra lor, să calce sau să o sărucă. Fiind îmbunziți de lume, veneau și se atingeau un pic de veșnintele lor și toți căpătau din trindecare. Au fost cazuri când au venit cu morți și i înfiat, dar nu zicea nici unul din apostoli, ridică-te din morți sau vindecă -te. Și numele lui Isus Hristos aduce întotdeauna în prezență numele iubitului lor și al nostru Tastor și Mântuitor, cel care a murit, din bunătatea Lui pentru noi trecut și apătorului. Dragi câtincioși, din acest motiv Sfinția Apostolă a rămas, femelia Bisericii creștini au fost demolatorii lumii, chiar în scriptele securității antice se spunea că a venit Pavel Militas. Deneam lui și fiind de 400 de ani învățătura lui a făcut numai dărâmături, dărâmături de care era. Nu un cu trânacocul sau cu bombe sau mai știu eu cu ce ceată de o puterni ca să dărâne lucrurile acest. Și cu cuvântul lor bun și plâng, cu pacea lor lăuntrică, moare soarele, alungau întunericul din mințile oamenilor și rădând raza de lumină aceia le pădau idolii, le pădau credințele păjâne și dându-le de, de viață veșnică, îl cunoșteau pe Hristosul cel adevărat, Săvântului cerului și al Pământului. În felul acesta s-a de pământul de dărâmăturile acelea. Tainic lucru este cum acești oameni au putut să fie ca niște prinți și cerșetori. Mintea lor nu a căzut într-o labilitate, Vința lor nu a fost niciodată ca o trestie și au rămas într-o verticalitate impecabilă de a adevăr. Acum făceau minuni cutremurătoare de care și ei se cutremurau. Și imediat la următorul pas nu au peste obrazi, spătări, schingiuri, scuipări, cele mai josnice invective de la pânăturile lume. Comandanții acestora erau toți cei de neamul lor care n-au vrut să opunească pe Hristos. Lupta cu tremurătoare, dragi credincioși, n-au avut-o cu romanii și cu pădurii, au avut-o cu cei de neamul lor care erau deja de sute de ani acolo și dețineau structurile locului acelui când apăreau Sfinții Apostoli, deja primii în care se putremurau de ei, erau cei care nu l-au primit pe Hristos și rămâneau în așteptarea lumeții. Și totuși acești bărbați neînfricați au mers până la sfârșitul vieții lor în aceeași perseverență de mărturisire a Dumnezeului Cel când l-a spus Mântuitorul, când mergeți în lume, nu luați nici traiți de nici tăiar. În cetatea în care vă va primi, dați de tine, binecuvântare, iar care nu vă va primi la de cetății, ștergeți-vă și picioarele zicându-le și culpul de pe picioarele noastre îl vom lua. Iubiți credincioși, bunătatea lor care a fost, împrumutată de la stăpânul lor și al nostru de la Hristos, aceasta avea să lumineze lumea. Aceasta avea ca să deschidă mințile oamenilor și să îi aducă în așa frumoasă fugetare și să înțeleagă ceea ce a spus apoi apostolul în Epistolele sale. Pentru cel vreț avea, abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îmbrăzăște să moară cineva. Oamenii își lăsau tot ce credeau ei că îi apasă și frag înapoi precum un spin din cărarea care era nou deschisă spre o rasă de lumină. Mergeau grașche din cu pierdut deschis și cu mintea luminată spre Hristos. Dincolo, față în față, era Făgânismul încăruțit, un dar a de atâta vechim. Ca drept dovadă atâta de greu s-a lăsat dezrădăcinat făgânismul. Că nu mai avea răzare să discute frumos cu om, în lua prin mielușel fără vină și îl Măcar dacă îi dădea sentința de moarte, i Dar îi făcea un supliciu. Un o tortură groaznică în fața celor lați ca să se îpricoșepe. Aduceți-vă aminte din Ardeal și nu este cuvânt naționalist, nu ferește. Este un adevăr. Cum îi torturau pe români, și știți cine. În fața mulțimii ca să nu mai îndrăznească, să se mai ridice cu detaș asupra pro. Cu atât mai mult în antichitate, când apărea unui prăștin și pe Dumnezeu, îl tortura zile și. cum a fost Sfântul Vasilie al Ancarei de astăzi, din Turcia. 28 de ani au împlut închisorile și junghiat, le-au crescut nu știu câte rânduri de piele pe el, și de cap mărturisindu-l pe Dumnezeu ca să se sacă odată diavolul și omul în răutatea lui și cuvânt de tare la judecată să nu mai Apostolii Petru și Pavel, mult suferind, s-au întâlnit în rom. Cetate eternă care era plină de sânge și de vudea la păcat, Oameni care nu aveau scrupule și s-au întâlnit tocmai în timpul împărăției lui Nero, care, după cum l-am confiat istoria, era puțin schizofreniei, dacă nu suntem mai mult. Degeaba ești deștept și cult dacă undeva le lepezi toate pe unii. Așa a făcut și acest blestemat împărat, care nici nu a unul simț omenesc nu mai avea. Că prin pe apostol, apostoli unul vechi întâi și la un an și Sfântul Apostol Pavel i-a trecut în moarte. Dar amândoi pentru o la care au avut-o și dragostea cu care și-au mărturisit pe Dumnezeu pe la deverat au primit unul anucenicească, a înunțat timp cu un timp care cum vor meri. Întotdeauna poți să înțelegi pe cineva, indiferent când a plătit sau trăiește cu tine, prin tine, că tu ești o prindă prin care sau un ceam prin care vezi pe semnul tău. Cum spunea și Mântuitorul într-o evanghelie, luminătorul trupul tău este o Dacă e bolnav, nu mai poți să vezi așa cum este adevărul. Deci iată că putem să înțelegem pe apostol cum ne înfricoșăm noi. Ba că suferim de o boală, ba ne șantajează cineva sau cum este la mod acum își vinde și credință și mamă și tată pentru o clipă de plăcere. Deci au rămas aceștia ca niște stângi ai Bisericii lui Hristos, nestruncinați din cauza că au fost oameni statonici în ceea ce au și. Nu au putut să-i corupă bani, poftele trupești, mândria, de cu care erau înconjurați, de jur în prejur după ce își arătau identitatea lor de ai Cuvântului Lui Dumnezeu. Nici foamea, nici colătatea, cum a spus și Apostolul Pavel, nici chiar sapia și nici moartea nu mă va despăr despărți de a lui Hristos. De ce, dragi credincioșul un creștin este atât de înfricoșător pentru diavol și slujitorul lui? Dacă ești un creștin nu doar din cor de copac fiind de frunze și roate din ești un practicant în cele trupești, credință cu fata nestecată sau faptă după credința cea adevărată de vii din Din acest motiv, simț apostol nu a fost, nu au putut fi corupți. În cele din urmă și-au pecetluit adevărul pentru care au trăit de când au cunoscut pe Hristos cu cea mai neșteasă pecete care nu cadă sub incidența timpului cu sângele lor. Dragi credincioși, iată ce înseamnă să trăiești frumos după Dumnezeu. Vedem în lumea laică atunci când ții la cuvântul care ți-l-ai dat și te stănești mult ca să fii de prestanță, nu ca un arogant pentru cel căruia i-ai dat cuvântul, cu atât mai mult față de Dumnezeu. De ce oamenii sunt crești acum în zilele noastre și mai ales economii tainelor lui Dumnezeu? Oamenii care sunt cum oameni care urmăresc numai interesul. Și cum sunt societățile secrete și aleg oamenii care deja în dosarele lor sunt undeva putre sau o discontinuitate, acolo este rana pe care se va infiltra la unul și dacă nu mai corespunde și nu mai vrea, îi se trage deja de zăpadă, și cuțitul e pe credincioși, dacă veți mărturisi pe Dumnezeu, să țineți cont că El nu este un Dumnezeu al negrătării, un Dumnezeu trup. Uitați-vă în voastre să ne uităm cu toții noi înșine. De câte ori eram pasivi de pedapsă, că lui Dumnezeu niciodată nu este ascuns absolut nimic te-a jenat vreodată Dumnezeu sau îngerul care l-ai păzitor, nici măcar nu te-a cu prezența când tu erai transpirat. Dragi credințe de aici îl vedem cât de bun este, și nici nu trece pe acolo ca și cum ar ști cei ce ai făcut. Te las în conștiința ta. Apoi venim la el când îl vei găsi cât de bun, când vei veni, El nu-ți l desfășura ca ca un tribunal dosarul tău. Ai făcut în ziua cu tare, cu tare și ca aceea și aceea, ca la securitate. Nu. Cite lansă și ci nu-ți mai comenește nimic și cu darul care l-a dat apostolilor și de la apostoli până în ziua de astăzi, cărora le-a rețetat păcatele, iertate vor fi, și cărora le-mi ține nu te voți fi, ești un om curat, un om nou. O, Duhului lui Sfântor, lămurindu-te ca cum au s-au găsit păcut Hristul Sfântorul. Ca un rutinos care după ce trece dându-i forma neșterul, trece pe-i foc și îmbășitul la cităria și la rămâne de slavă și de cință. Așa să vă învituiți ce înseamnă să fii bun, în legea Lui Dumnezeu? Sunt oameni buni, din credincioși, care dau lecție și creștinilor celor mai buni. Nu-l auzi vorbind urât, nu se mânie, nu scoate sabia cu și timp. Dar aceea, plată nu au, ce au doar plată aici pe pământ, că nu o fac în numele Lui Dumnezeu. Că atunci când vrei să te înfrânezi dă la ceva în numele acestui bun deja începe lupta între cei doi din tine. Duhul și sufletul, o lupta antagolică, și dacă mintea este să luminată de poruncile lui Dumnezeu, atunci aduce pe lui Dumnezeu. Doamne, pentru tine și pentru numele Tău, m-am jurat, i-am închis și spune M-a cum ai spus, s întors și celălaltă parte. Mi-a cerut haina, i-am dat și cămașa. Așa au făcut acorzorii și au rămas cu atâta rezonanță în lecile noastre și cât a fi putut Din acest motiv că oamenii sunt, cum spunea sunt acorzi subline, dar dau cei. Nici rece, nici cați sunt cum mai rău, ca un suf care avea mai mișcă și din acest motiv oamenii nu mai au o lor creștină și sunt împlinește de a fi imediat în diferiți Hristos. Am fost anunțat, dumneavoastră să știți mai bine, că au început să se împrăște niște frâși unuțe cu Mesia că este reîncarnată în România, altă imerție, altă dobitocină și cu poza lui Mesea, acolo pe circunța aceea și spune că din România. nebun de Nebundești a fost cât a ținut lumea, noul Ierusalim și a fost o și de toate. Și sunt oameni care cred. Eu vă în nu credeți că ne a spus Domnul, și veți auzi Hristos scos sau dincolo să nu crede. Și nu-i vor face și vor rugia morții să nu crede. Înviau morții și vrăjitorii de pe timpul Sfinților Apostoli, dar iată că veneau și se rugau lui Dumnezeu Apostolului și le dovedea falsitatea vrăjitorii. Așa Așadar, dacă veți fi niște oameni cumini, niște oameni care măcar în minimul de fapt să faceți în lumele credinței a ce a fost, este și va fi bun pentru noi, veți fi niște oameni viguroși, imposibil de dăruma niște cetăți puternice. Bați la ușă nebunile lui Va veni cipuri, care deja a început să se pună pe scară largă în lume. Cu acel cic, dar oamenii care n-au nimic comun cu Dumnezeu, cum că s a pus libertatea. Te mai ceva ca un animal. Omul întotdeauna a fost liber ca pasă la cer. Dumnezeu, după cum m-am spus acum, niciodată nu te-aș fi. Și noi suntem ca un pește în apă, în comprat, în toate părțile, în de bine. Dacă el nu ține cont unde te duci și ce faci, pentru ce tu omule să mă monitorizezi unde mă duc și ce fac fără numai că ești un om pervers, un om mult. Și aceste lucruri vor fi cu așa manipulare din cauza că îți poate modifica chiar bio ritmul din tine, biologicul din tine. și mâine, un cap spitalele, unde te devalizează de tot ce e frumă în care e lucită o viață. Așadar, scuze, dacă sunt carte de dedicare cam așa este, mai bine să ne rugăm la Dumnezeu. Cât putem, ca în acește femei pași vieții noastre, să ne lumineze mința concentrima, înainte de a din filmonala lui Antichrist, sau să slujitorul Sfința vostru și toți Sfinții să fie rugători pentru noi în ceasă întrebăriții pe de Iisus Hristos, că el în sara și ființe vecii în vecilor.